Cometem els divendres per Ràdio Mollet a les 11 de la nit i ens trobaràs també en format podcast en el nostre blog www.nuvoldefum.blogspot.com des d'on també podreu fer un petit donatiu per al programa com a les diferents plataformes de podcast com és Spotify, iTunes, e etc. Gràcies a Uyotalaia.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 Aquesta setmana comencem amb una notícia i és que el Festival Mostra de Barcelona ha anunciat coses per a la propera edició, que se celebrarà a mitjans d'abril de l'any que ve, de 2025. Per començar han anunciat un canvi d'ubicacions que fins ara havien sigut a l'Angar i el Castell de Montjuïc. En aquesta nova edició els espais es traslladen a Fabra i Coats i al pavelló de la Vall d'Hebron són espais clarament més grans que els anteriors, el que fa pensar que el festival creix. Per altra banda s'han anunciat una primera tongada d'artistes per al mostra de 2025, una desena de noms entre els que jo destacaria a la gran Siodor, Antonio Vázquez, Dasha Rush o Function, entre d'altres. Totes aquestes novetats les podeu consultar a la seva web, mostra.barcelona, també actualitzada per a l'ocasió. Seguirem atents a més moviments i a més novetats d'aquest festival del Mostre de Barcelona. I dit tot això, ara sí, arranquem el programa amb el magnífic disc d'Annelis Montserré, «I psych, I resign». Avui amb el tall titulat One I Love. Doncs un cop més punxem aquest gran treball d'en Elis Montserré, I Psych, I que trobareu dins del catàleg de Horn of Plenty, on l'any passat també publicava un altre excel·lent disc com és Mares. anem fins a Malta per a visitar el segell de Diptecno i Ambient Històlic. De fet, escoltarem la primera referència si no m'equivoco d'un subsagell de sistòlic anomenat Future Sounds i que s'estrenava el passat 1 d'octubre amb aquest treball signat per The Droga. Avui en aquest treball trobareu sis talls de Diptecno Electrònica i Ambient i avui escoltem aquí el núvol de fum, el tall titulat future nature. Això que acaba de sonar és Future Nature, eh, un dels temes que forma part d'aquest treball de dir droga que trobareu dins del subsegell de Sistòlic de Malta, Future Sounds I la setmana passada ja vam presentar Fasadism, al nou treball de Rafael Anton, Iri Sarri, avui el seguim repassant amb el tall titulat Red Moon Tide. Això era Rafael Antoni Rissarri, des d'aquest magnífic nou treball Fasadisms editat en el seu propi segell Black Knoll. Continuem ara amb Ancestral Voices, projecte també de Deep Techno i Ambient. No confondre amb l'italià Ancestral Landscapes, que es dedica també al mateix. Ancestral Voices és anglès i ha publicat principalment a Samurai Horo. El seu darrer treball és Forces of Consciousness. I avui punxem el tema que li dona nom. És un dron poderós també carregat de distorsió, el que ens ofereix en aquest Forces of Consciousness al productor ancestral Voices. Continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, ara recuperant també el gran retreix de Joaquim Espiez amb el tall titulat Drain. Doncs un altre excel·lent treball el que ens ha donat aquest 2024 Joaquim Espiez, un imprescindible retrace que personalment crec que dona un pas endavant dins l'ambient i el d'app Techno molts cops eh, encursatats per les seves pròpies característiques. Seguim amb una col·laboració també més que interessant, la de la productora italiana de Diep Techno i ambient Grand River i el mestre del dron Abulmogar, que ja fa algunes setmanes que anhem repassant eh, col·laboracions i temes seus. Junts, Grand River i Abumogar presentaven a principis d'estiu in Uno paccio immenso, un disc que veia la llum en vinil i en digital a través del segell Light Years. Són sis talls d'entre els que destaquem avui aquest Fratumi di Luce. Doncs un altre disc més que recomanable, aquest In Uno Spatio Inmenso, no podia ser d'una altra manera ben insignat per Grand River i Abul Mugard. No us el perdeu. I aquesta nit tancarem el programa amb més incursions, com no en el Deep Techno, ara de la mà d'un dels segells de referència com és el mexicà Seqüencias Temporales, que a més ens ofereix la seva música per a descarrega lliure. La darrera referència, la número 81, la signa Daris Hopper, que factura una música amb gran càrrega emocional buscant una música, un sentiment meditatiu que il·lumini més que enfosqueixi. A més, el disc ve acompanyat de remescles a càrrec d'Apsis i Ronnie Pinazza. Porta per títol Sant en si i el tall que escoltem avui és Desert Walk, la versió original. La remescla d’absis la deixem per la setmana vinent. Doncs amb aquest eh, tall de Diptecno d'Arris de, eh, Hooper, des de la darrera referència de Seqüències Temporales, arribem a la fi del programa d'avui, del número 470 del núvol de fum. Ja sabeu que tindreu la repetició d'aquest programa aquí mateix a Radio Mollet dissabte a mitjanit i que tindreu disponible el podcast en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com des d'on també podreu fer un petit donatiu per a dignificar una mica el treball de locutor de ràdio, de ràdios locals. Sense més que afegir, ja m'acomiado, ens tornem a retrobar com sempre la setmana vinent aquí mateix en una nova edició del Núvol de Fum.